Едід Фелоуз вперше переступила поріг акціонерної компанії Стасіс Інкорпорейтед, яких три роки тому з гаком. На той час вона не мала ані найменшої уяви про те, що означає слово Стасіс і що там діється. І лише наступного, після її приходу дня, сенсація облетіла увесь світ. А на той час просто через оголошення запропонували роботу для жінки, яка була б знайома з фізіологією мала навички в клінічній фармакології і любила дітей. Едіт Фелоуз працювала няною в породільній палаті і вважала, що відповідає таким вимогам. Джеральд Госкінс, чия іменна табличка на письмовому столі мала після прізвища абревіатуру «Доктор Філ», почухував великим пальцем щоку і пильно вивчав прохачку. Міс Фелоуз мимоволі напружилась і відчула, як її обличчя – Ледь набокуватий ніс і ледь густіші, ніж водиться брови, засмикалося. «Сам він не казковий принц», – подумала вона ображено. «Гладше її лисіє, ще й губи в нього лихі. Проте названа платня була значно вища, ніж вона сподівалася, тож вона чекала». «Отже, ви дійсно любите дітей?» – запитав Госкінз. «Якби не любила, то не казали б». Чи ви просто любите гарненьких дітей, чарівних пухкеньких діточок із кирпатими носиками й кумедними витівками? Діти є діти, доктор Госкінс, відповіла міс Фелоуз, і негарні може статися якраз найбільше потребують допомоги. Припустімо, що ми візьмемо вас. Тобто ви пропонуєте мені роботу? Він стримано всміхнувся і на мить його широке обличчя осяялося якоюсь розгубленою чарівністю. «Я вирішую швидко», – сказав він. «Пропоную поки що лише на спробу. Я можу так само швидко переграти гру і звільнити вас. Чи готові ви ризикнути?» Міс Фелоуз стисла свою торбинку і заходилася гарячково підраховувати. Потім облишила підрахунки і піддалася мимовільному поривові. «Я згодна». «Чудово! «Сьогодні вночі ми запускаємо Стасіс, і я гадаю, вам краще буде одразу взятися до діла. Це станеться о восьмій ранку. Було б добре, якби ви могли з'явитися сюди на сьому тридцять». «А якими?» «Чудово, чудово. Поки що все». На сигнал з'явилася усміхнена секретарка і запросила її до виходу. Міс Фелоус на якусь мить озирнулася на зачинені двері доктора Госкінза. «Що таке Стасіс?» Що може мати спільного з дітьми ця величезна, схожа на стайню будівля з її службовцями, що носять жетони, з її тимчасовими переходами, з її суто інженерною атмосферою? Вона подумала, чи не варто сьогодні ввечері повернутися назад, або ж почекати і провчити цього зарозумільця. Проте знала, що прийшла б сюди знову, бодай для того, щоб розвіяти невідомість. Вона конче мала дізнатися про дітей. Міс Фелоуз повернулася назад о сьомій тридцять, і їй не було потреби називати себе. Чоловіки і жінки всі до одного, здавалося, знали її і знали її обов'язки. Коли вона зайшла всередину, то відчула себе майже як удома. Доктор Госкінс був там, однак він лише стримано глянув на неї і буркнув. «Міс Фелоуз?» Він навіть не запропонував їй сісти. Але вона сама спокійно підсунула стілець до поруччя і сіла. Вони сиділи на балконі, на вислому над величезним партером із силою приладів, що нагадували чи то пульт управління космічного корабля, чи то оперативну панель комп'ютера. Перегородки, зроблені по один бік, утворювали ніби помешкання без стелі – велетенський ляльковий будинок, кімнати якого вона могла роздивитися згори. В одній з кімнат вона побачила електронну кухню і пересувний морозильник, в іншій – туалетне спорядження. І, звичайно ж, предмет, який вона виявила ще в одній кімнаті, міг бути тільки частиною ліжка – маленького ліжечка.